Виглядав вдареним по голові, в тому числі й буквальному розумінні. Він розбив ліхтар і був позбавлений світла. Хоча, як вважали спелеологи, мав би вийти до місця, де Сергій піднявся до гори навпомацьки. Натомість його знайшли переляканого та зіщуленого у вузькій щілині. Цього не помітив ніхто. Втім, після розмови з Сергієм Вертепним вигляд Телизіна дещо змінився на краще. Другий з повністю виснаженим акумулятором блукав десь між гусячим горлом і малою китайською. Добитися від нього якихось більш-менш конкретних показань слідчому не вдалося. Відійшов і заблукав. Ось і все. Валерія знайшов Сергій, який, отримавши шмат хліба з маслом і чашку гарячого чаю, незважаючи на ногу, таки наважився на участь у рятувальній експедиції. Він і вмовив товариша ще до виходу на поверхню, і, побачення зі слідчими органами, допомогти остаточно. Поховати таємницю Харгелонів. Хлопці ж з місцевого Беркута, Які лазили у печери, Звісно, ні про що таке не розпитували. Завал, під яким зникала жилка, Розбирали близько восьми годин з кінця, Де це здавалося більш безпечним. Про можливу наявність там людей Відразу повідомив Сергій Вертепний. Який натрапляв на гору уламків ще раніше у пошуках групи. Інші члени групи не могли пояснити, як там опинилися двоє: один з охоронців та вказаний Сергієм Невідомий. Ця відповідь, як зауважили оперативники, стала стандартною. Заблукали і крапка. Становити особу. Жамандінова вдалося доволі швидко, хоча на момент вивільнення його з-під уламків прапорщик був непритомний. Поранений бос та перший знайдений охоронець вважали його якимось другом Рената, якого той і запросив на екскурсію. Знали, ніби він якийсь військовий. Ренат загинув миттєво під уламками скелі, що лавиною посипалися після вибуху. Тіло його вщент понівечене. Знайшли тільки другого дня, розгрібаючи завал. Григорій Жамондінов на цей час уже лежав у палаті реанімаційного відділення, перенісши ампутацію правої ноги. Упродовж чотирьох днів він ще балансуватиме між життям і смертю. Розслідування, яке Дмитро Стефлюк розпочав на місці події, постійно заходило у глухий кут. Труп любителя екзотичного брання він спускався дивитися сам ще до того як тіло витягли на поверхню. Про цього учасника підземної епопеї не знав жоден з членів невдалої новорічної експедиції, принаймні всі так стверджували усі, окрім Сергія. Лише він розповідав про велетня у дивному вбранні, який напав на нього в суцільній темряві, коли спелеолог ходив розвідувати шлях нагору. Хіть не хід, Сергій мусив говорити про це, оскільки не міг приховати ножової рани на боці. Наявність у себе вогнепальної зброї вертепної заперечував, як і решта учасників підземного святкування, ніяких пострілів не чув. Мовляв, той напав з ножем, довелося відбиватися Потім невідомий зник у темряві. Хлопець виглядав міцним, до того ж серйозно займався самбо, був кандидатом у майстри спорту, тому ця розповідь не викликала у слідчо серйозних заперечень. Картина ж, яку Стефлюк побачив у підземеллі, здолавши вузькі проходи, вимастившись у грязюці та злітавши по мотузці туди-назад на 15-ти метрову висоту була того варта. Явне кульове поранення впоперек стріляли у спину. Куля влучила акурат там, де закінчувався бронежилет. Поранений довго повз, залишаючи на землі криваві сліди. Вм'ятину від кулі знайшли і на його бронежилеті, також зі спини, отже пострілів було щонайменше два. Ніж дивної конструкції, який валявся поруч, очевидно належав йому. Кінчик леза виявився обламаним. Поруч із трупом лежав апарат нічного бачення військового зразка однієї з найновіших модифікацій, як і згаданий бронежилет. В кишенях мертвого знайшли шматки зіпсованого сирого м'яса, від чого увесь його одяг пропах трупним смородом. Суцільна загадка. Вогнепальної зброї не виявилося ні в кого, спіднятих на поверхню. Не знайшли її і в обстежених коридорах, хоча хіба можна там щось знайти? Хіба можливо їх усі обстежити? Крім того, ні бізнесмен, ні його донька, ні двоє спелеологів не могли сказати нічого про зброю та постріли. Усі вони включаючи і охоронця, що залишився в живих, як і раніше, стверджували, що ніхто ні в кого не стріляв. Усі вони, і надалі плутаючись у деталях, що втім було не дивно, продовжували розповідати те саме. Ходили, святкували, щось гримнуло, після цього блукали і блукали, голодні та перелякані, Двоє ж, знайдені під уламками, на жаль, нічого розповісти не могли. Стефлюк провів у Малиновичах безвелазно три доби, приймаючи виїзні бригади експертів та регулярно спускаючись до печер через доволі незручний лаз на зарослому чагарниками скелястому схилі. За цей час Йому вдалося скласти кілька версій подій, що розгорнулося під землею. Найімовірніше на перший погляд виглядало припущення щодо нападу на групу з боку якихось можливих конкурентів Гайдукевича, яким...